اكرام علیکم دای وای فرشتې دې راشي جواب دی لا یون دای مان راړي اګنا دیر کوم دې دی ته فرشته خبر یو کی د سرمړو اپورته کوم دې باندې ارشه قبولان د دی دې دیوانې دی کې کوم اعتبار دی قبولان د قبول نه مخېږي ادا مخېنی ټول را پاس عمرته ا قبولان د قبول نه دی اپور د کوم په دې ارشې ډلل لري اقوبلن پوښاني کی کمتري دي ندي کیمانداری مگر چر دای شي د الله لو اننن ذنن دما سبقره یا سره تاغه چا غي وي واثنم بالله جاء د ایمان رنجاتم اتن دمنو نبيا ولو اننا ظننا له من ملائکه ته مونږ دلالو خل دینه باد کوم دلال خيو نو سررز درای له ذاب ایمان نه منی وحشرنا الیم اپور د کونګل دای باندې هرشه قبولن اغه په خاجه تیر شویلی ا قبولن قبیلن دل دلې دا قبولن مقامف اورمالو له دامن غره پاسو مته ایمان دراډی مگر چرداه سید الله لیکن اکثر دینه پوها الکسو چې من پدې کسو تو غردو نو دارنگی گردو لیمون ارنبی لات دشمن پا شیطانان دا بندیانو پیرانو کې نبی علی اسلام لا او هر مبلغ لا لکسن که پا خوانی پا زد او د لاروی ایباد ایمانو راوی نو دارنگی من ارنبی غمبر لات دشمنان شیطانان دا نسجند که واسسیج ایباد ایبادو تا یوحیمان واسسو ایبادو وای زیگرنجی فتح پیوکو بعد اوی زیگر ناکی وی وجنو بعد اوی زیگر کارو سروکو و سسیح چی بازی بازی تاک ملمع خبری زو خرفال قول ملمع خبری لکر از قوص پنیل رنگ دسرو در ورکی اسرخ کاری دیتا ملمع وی موند دارنگی کوتو رنگ دسپینو در ورکی اسرخ کاری دیتا ملمع وی منگا تلو لاورتا منگ یو جوکاندار بودا من سودا کوله مې یو بټه کړه هغه بابا خبره وکړه دا بل سره تاسو دي په دې قرضه را او ددا کړې را وری دي سرو پتا مې پر زولي تي وه هغه چې کوته زر دي قیمتي دي په پای کې ور سوداله ست زر دو زر اورې هغه ورته بابا موږ راوتو اف منګل شپږ ورځې کیره د منګل مرګره سره شه غو چې لوت کو چې مرته تروا مونږ د درې تیر کې اړه لو خپو او نا جوړ مونږ یې اولې وې و دې کو راو ته دې په نړۍ په دستونې لګې دې مې د پټو و پاتې دا ری دي دغه زوغر قول هغه حديث مو ذو علي کتابو کې راوړلي زيارت القبور کفاره الجنوبه غوونه وکي کتابو کې راوړلي لو نعذكم به حجر لنفاو دا به یقیني دي زګل له فائدنه رسي په کاندي ګمان خو کو نه کتابو کې راوړلي کتابو کې پیر پھر الی پھر کیږي چې پتورش پتور میږي د کوې کا په وَلَوْ نَمْ لَتُنْ صَوْدَا فِي على ظَلْمَا عَلَى صَغْرَةٍ سَمَا وَرَاجَ بَلِقَافٍ وَمَا عَلِمْتُ بِهَالَةَ فَتَّرَتْ مِرَا رَتِي کتاب کی رویدی زخرف القول دارنگی کل کل او کل کل سیف المکلدین اندر مکاران تورا زیتر سیف المکلدین وی هاری تول دروغی راجم کری جنگڑو مولا ملکان اکتا جنگڑی او کل دیکھ داغی مولا بنگال کے بیسوال کو ناغو کتابو لی که سیف المکلدی دروغ کسی پاکی کھی دی جولاگانو دو بیانو دمولیانو داغو اگر تا جولاگانو آلیو ناغی پوری اشارو جوڑ کرو چیزا بتاسو شرمو لَوَاِنَا الْحَائِكُو فِي سَبِي خِسَالٍ فَحَلُوْا فا ها ایک بانی او کارولو بانی لانات فاریه بشللج و مللج ومکوکون حرقوها سادما ما کوش برزی شللج دا دغج کی شلشت و مللج دا لانی بان مت و مللج ومکوکون حرقوها و بلدین فتاقتن و برجلین شستاقتن و برازن حرقوها و راقو قدر شاید نواریسانا خدواها دا کی څه وکړولي دي او دا څه په مقلدین دي او غبي او بین دا یو اګندا دی ودا کی کتاب دی یو ځای دی ایتولي چې جمعما دي کی کتاب دی دا پای کی څه دی تاسو په مقلدین او چې کې مکر زیاتی نظام کتاب دی ځان سرهونی سي دې مکر ده او و بلدیانی پاتنګنګ و بلدیزینی شتنګنګ و برازیل ارغو وا دا کو کدره شایبین شایبله زراتو جوړاګرو کا پټک کړو و اریته نہ کلوه اپا کې وړله زه وره پېژنم که ته دې کې ډېر څه مzeugتا ہے نگوزی استود نیویی بینیو مال Mobile- Welcome to God to His followers to Good Going to God to a版о and If maar示is in God ela say exactly ониNeme. shrimp方向 He are on His world to the chewing in your mouth. Sindhu finns, 오 Daddy house, Next comes Then come them to Him. downstream,mind. Sometimes we come out." Lane. drift اگه با اشعار برازی اوه اوه مکرار اگه اون با لورکی از رو باندی قوار گورتک دی بایمان دی زخرا قولتا که ما نراری پاقیرت افاسن بکی دی زخرا را اجوری بده یا چه جوری هغه بم کلابه وی سجوری بس خلوقی زمین و دین مین و دین عجمی زمین و آس من تیری در کلابه وی نو آیا بیدہ اللہ نولا ٹوم فیصلہ کنکے اللہ آغادتے چراوے لے کتاب واضح مفصلا واضحا قرآن کے مسئلہ واضحا دا محاق اثنان کیورکر دیمونے دی کتاب نو پوئی گی چیدہ راڑکہ علیہ شہدہ ربنا پریشتیا مکہ گذشک کنکو نا اپورشو کریمات طرفتا درشتیا و دنساف خدای مسئلہ بیان کا نیسے بدلہ انکے فیصلہ دا اللہ کریماتے اصول دیمان کلمات جماړه په بې بار د اصول د ایمان په بار عالم الغیب زم متصرف زم لایق بنل زم د عبادت زم کلمات جماړه نيشته بدلول اصول ایمان آه. دا لا اصول چې کم بیان کړی دي الله او دېن کې په واده ته کې غني نو که تومني د غنو لا چا چې دنیا کې دي نو کتاب کې د نار ځان نه طالب وختای کې روانیدی داګان مگر ځوان پسه اندی مگر اټلون کودکه یقینا نپستا خو پوهه دي پاچا باندې چې خطا شو دا شېدارینا الله پوهه دي بالمحتذین سورت کې د اشرا 4 دارنګې فرا 4 او پاګې د الله اقلیه او اګه د ابراهيم عليه السلام واسلام فا قلو مما ذکر اسم اللہ علیه ان كنتم بی آیاته مؤمنین وما لکم اللہ تا قلو مما ذکر اسم اللہ علیه وقد فصل لکم آ حضم علیه ملہ مصدرتم لئیوه انہا کثیر اللہ يظلون بی اغوائهم ان ربکا هو آلم بالموتدین ودرود سلطن عام دو حصہ اول حصہ کہ یو قبل يا ولي سيقي الاشراك ارباع نفي في العلم نفي في شرك التصرف انا في شرك الدعاء انا في شرك العبادات درس نور ورائي عالم الغيب جيم ما يسر هون وما يجرون وما يخبون ادري و هذا poema ا پیغمبرنا نفيك جزاء عالم الغيب نيم جيم نفی دی شرف تصرف اختیار دو ما او ما بل چلے اختیار کو نفی نقصان کې نه کرے اور دو پیغمبر نے نفی کو ولو انعن دی ما تستاج لون بکی درہم نفی دی شرف الدعا ذرا مدد کی گم بلسو گلیش را مدد کې دے اور دا انبیاء قوالی ذکر کلو چا غیبہ اللہ را مدد کو درہم نفی دی شرف الابادت جلاعت د بندګرې چې چاته فریاد او ځې کیږي زم او پیغمبر نه بیان کو لا بدو بغیر د لنه بل څوک دبر چا عبادت نکوم داړې د الله کلیه ذکر کړه کل او واقعې ابراهيم عليه السلام اور ميز کې داوره توحید ذکر کړه بیا بیا الحمدلله لا ته حمد لله لا كاشف للذره الا هو انما الله اله واحد الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو ذا فذكرك تجردي شبتون مالك ذم يوزا حاجت روايم جړ کړه عقيده صافه کرا اورد صاف شرک اعتقادي وشو کې پتهریمات لري بعد چې باد کوم شه پذان حرامای هغه حرام نه دی خدامه کې ذکر کړ ذکر دې تعلق صرف علم اف تصرف سره دی جړ د شرک شرک پر علم او نو سره اله یو شه پذان باندې وایي دا بابا باندې کړی نو دا باندې نداء تل ساتي چې بابا پويږي دا یې پدې عقیده ساتي چې بابا متصرف دی ورپسے بے دا لنګه ور پسې بیا ذکر کړه اناذر د ګیر الله نظر زکه کوي چې چارې نظر کړي نو دا کې د ساتي چې هغه په دې دا کې د ساتي جماعت صرف دي چې ال کل سات او عقیده د وس شوا فکلوا ممات رسول الله عليه نو خی ا جا کې دوم سيزونه جلا حلال کړی دي او 파ری نم یا چی نغه اخري ما د خبره من یو دا چې حلال د خدای حلال وګڼي ازين دا چې په حلال د الله نم یا چی نغه تحریمات او عبادت م کوي چې بندانه شی بند کړل پتاسو الله ک مشکین وي چې ګړه بيځا زنانه بنوخري د داوخلي دا په مبچې راډي نو دا له مونږ درچو ورې او شي یاد کړي چې موږ الله پاغه نو زغرا نو یادږي په حلالو چې حلالین په ځان بندوي کي اي تاسو حکم الله یقین کوي کته د الله حکم منې تحریمات لبا با د لیکه اتوله دا په ما باندې دا په مشنه نه دی ادا سره نه دی ادا دا د شنبه ورځ دا یو ذکر کې ټول قياس کوي اسی تا دره چې نوخري دا ورینه بیا تیات کوي چې نوم پاله الله پاغه خوځه یو شیخ حلال کړي اذخوې نوم پیاشین اورې نوخري اولې کرکا کېته یو ایذ کرکا کوم تا کر براکي یو خو حلال ده لیکن تسکیه نه ده شي بشکه مخرا اطمینان د شرایطو نه شي نو جهالار او اطمان د شرط او شپیتس کی او شوانو لري نوخته اته که واضح کیته او سارا حرام کړی تاسو باندې الله خدا زبنده نه دي حرام کړی خاموخه پزان بنده خټا کرا برאי کی نقصان برאי کی خاموخه ځان شیطان په دې کې تصرف کوي فصله ما ماذرا نو بعد مفاسرین معنی کړل فرمایده کی خدای بیان کرتاس و محرمات پا معیده که خدا منادر سذکر نده جو سورت انعام پا وقتی راقلیو جنبی علیه صلاة و سلام مکم وزمکیو سیده او معیده پا روز راقلی ده سورت انعام مقتی راقلی ده او معیده روز راقلی ده نتروز اولا سورت ماهده راقلی نده نسنگ اللہ ویف باض خلکو یی مراد چنه صورت نه حل دام درسونه ده صورت نه حل ددنہ رو سنادل شوی ده نو پغیم حواله نه صحیح کی اصل کې دا داغه قاعده نه خلاف کئ قاعده نه وی دا, دا چې کلمہ عزی رضی په تاکید او استمرار او قران کې دا دې ابتراب علی الناس حسابم مقامت راغلو یتربای او مازی وی اتامر الله راغړې واځه دا قران کې ځای مازی عادي په معنا د استمرار اپمانه د مظاره مازی زګ بیان کړ دا کار داس دل کې شي لکه سړی ته خبره کوي فلاني د ما د کاروکا وایي بيغه مش شي وي دغه سمونه مازی په معنا د مظاره مسملو چې کوم ځای کې خبره یقیني کیږي لکه ته پښتور کې اوسړي ته لانی زمادہ کاروکا هغه بیره ما ششه یی یان یقینا به وشي اردا اصل کید محاورہ نه بعض خلک خلاف کئ نجیل تفسیر کی جوړ کی وقد صل علیکم واضح کیتا او تاغه چې حرام کړي دی خو لا پتا سو مگر چې محتاج چیغه تا ادا تا کی دې خلک نه گمراه شو په سبب د تابدار ی خپل خواهش او زلون با اتباع او آهم بز ریوی کرکا میکی دا شه نخرب باندې مونباندی نزی دا کون دیر خلق دا سی پی او ډیر دا خلقونا شو سبب خواش او سبب دته بدا رای اخوال خواهش رسول نزی ویلی او ایدہ پاونگا من دی او تابیشو بی دلیل د غیر من دلیلی نیشتے اصی شیطان ورطس و سوا چولا چیرک دیل نو تاکره را کیا. او کل کل شیطان اصر کئی اده اصر که منگ ناستو دوتان را اله اوخ راستا اوخ نراتا اگه بدا شخان کو ذک بگردو اصر ویشت ورطا اوار اده اوار تا جلبونا چولیو یاو طرف سو بیچه مخونه اغا طرف سو بل راک که طرف, طرف مخونه دو بر راکا. حضر صحیح فخرائے وی جی اوخ دفلانی بابا اڈک اوخو لیوانے شوئے دی منتال راو سے جی دم پیوانے شوئے زبار دالان کینا اسم نور پنجابیانو سبق پی حضر صحیح پنجابیانو تیلر گیا واخری لحول اکوتا اللہ باللہ پی وائی شیطان پی اثر کرے دی یو طالب پنجابیانو آنشو چروانشو نوخ اوخر پسر اخلاص شو اگر آمونڈا او دغه زو په جنم را خلاصم حضرت زمانو واسه ورغړت لري دغه بهر دی واسه کې ورته باندې وا کونه فالتهونه د درې کورو صرف هماته دګه شیطان اثر کوي ما خان زباراتم د جګو لارو جګنمي جو ګونډې لږه دا اوري کې ګونډې نه زه شم چې شم په ما را خلاصم زو په سر خلاصم کوم ما پر راځي زو په که او چې شونړني دې کومه را حور را کوته الله بالله ماو چې ماو روم نه شپه ودې جلا بر سره دې ما غاسو ته میرا شي وې نه سي ما ژوندې سم وياو ما جلا باغ سم له شر قدم مې وګرځو ما اوس روغ مورته لار شیطان ته په موږ یليغو ما خذ په سور شم وياو ما چوکه از په سور شم دا چې نیم مل دا داسې کئی شیطان کله کلا دش پی ویر اپلانی بابا نمیلگی را اوڑی دی شیطان را چی پسورت تپیر شنا پو بای غست دی دا وی سمشا سمشا دا گز در کے منڈم از دیسار تبو چگی اخیر یر اپلانی بابا شیطان را غلی دی شیطان خوب پیرا دی دی بیوتو سکی دی خلقه کوئی بابا بابا خبر څه ده یعنی تحریمات او عبادت دې لپاره کای چې شیف تصرف وګړي ډېر خلک په سبب د خپل خواہش به دلیل نه قران کې حدیث کې شته علم به دلیل ده دا تحریمات او عبادت کای عرب تا خپل پا خلکو چلارم زیاتی کای مؤتدين الله اعتداء و زیاتی تا ودا انر حرام کې اتا زیتی تي وړه نو له حرامې خپلې ځاهري شرک اباتن ځاهري شرک کې پھیلي اباتن شرک اعتقادي فرې د سره ګندونه دا څه ګند کې اړه مي کلوه دا کلوه خذاب په مي وې کلوه دا څه شنباده کلوه دا شنو دا څه ګند کې اړه یقینا کسان سان چې ویک شرک سزا ور کې شي دیته په سمبداوي چې جوړ کړو دې ځاننا یک طرفه جوړول دا شرک نو قران کې شته او حدیث کې شته او دې ایمان نه ځان جوړ کړې بما کانو یفترقون تحریما توله باد او حلال ده الله دا ذکر شو وس نظر له له بعد امو غوئی اغه شه یاد نشیننداله پا گئے زب هینې دی ویلي کلمیس کریمه نه زبای کم شه چې دوه پونمنین می خوړای مننه دار امو غوئی اغه شه چینی پونمن دوخړای کچړوی چې له بابا پونږ دی دا بنه خوړی دانګ کال وای پراټی کول کې پښیشو اهداد بابا پونږ دی نه وای خو دانګ اله الله او شو د لا پروک نه عام مننه دار بعضی خلکتی خامخواه تحریف کرده ده. قرآن زکره اوی زکره زبتنه اوی موخوه ای اغشید یاد نشید نمده اللہ پاقی او داد پلیت فسق یعنی ده که پلیتی دن نشویده میتا که فسق نیشده داشته فسق ده یعنی دبکی نافرمانی ده اللہ شویده فسق بکی دن نشویده او شیطانان قصصیتی دوستان تا چ جګړو کې تاسو حرمت کې شیطان ولې ویل لال شتارام وای شیطان و سسې چې مریدانو پیران تا چې جګړو کې تاسو را په هله حرمت کې چې ولې دې په سارامشه دachtet زماده بابا پونو مقر کې په سارامشه داخل استاد انت طالب کوندې نه په سارامشه په دې لا په سارامشه کنه د د د لفظ دا لفظ دے شرکو نه د پکه سره ایتو دن نشم په دې لفظ سره آرام شو په لفظ سکیږي په لفظ سکیږي ہندوستان کې مين یو سره په لفظ سني کې ونه خو استاخد دای ځا شي کوم ته خوشاله شو خفا غصه شه ولیکره ما غوخلي کی خبره وکړه ته پسره په په داولې کاندري کې زما قولې کې لفظ یې سړي ته علامه وې دي بعد خلک دا وایي چې قولې کې هغه بده خبرو کوي شېبه پلیتشه قولې کې به خبره بده جنډه په لږه وسه شي علاقه د پیړه طلاق شو دا خرشان ته ورن بهومت را باندې چې ته وایې ستاره دي الفاظو څخه قدر نشته اساس اثر نشته دجې دا وایي واسوسی ہے که خلقو دے چلینا خیلی اوائی ورد دا پسارا مشاہ وین اتاتمون اکومنالتاسو دے شیطانانو شیطانان خود اغشی حلالی اتاتمون دے تاعتنا اکومنالتاسو اے مومنانو دے دی, دی دا غشیتا میں حلال ہوئے انا دے تحقیق دے اکوم خطاب دے لام دے تحقیق دے مشیقون جمع دے عالمین والا قاعدہ مسلمانی تے ذکر کئی متوالی نو دا سو تاکی دا ترارا یو انہ کاف درم لام ادرم جمع سرورن دا سرور تاکی دا ترارا فتوچ ہو کئی مفتی سو دے اللہ او سوئی کتاسو دا غشیت حلال ہوئی دا غچک تا د غلواء پراتو تا دا گرد پیستا نو یقینا یعی مشرکان فتواللہ ہوکا مفتی الله دے او فطای کوم ننکه دا, دا قران کې او په کمال فاذی کې دا سرور تاکیدات راړ چې ستا په کې شک را نشي یاره سم مطلب خو به دا سرور تاکیدات راړ چې ګور دی کې شک و نه کې لکه سرور طرف نه تا تلار بند را چې تلار بند ګور حلت نشته لکه څېریته سرور طرف ته دیواله بند شي نو داوی الله صلی الله علیه و آله چې وس دا دمخت ورو لار نشته چې ده حلال وای دا زوګه تاکید دایو کړه ام مفتي رب ال عزت افطایو کړ قران کې چې دا چر چرګوډه چې دا بابا پونشوي دا پیسې نو دا که تد زې منی حلال ورته انکم لموشیکون دایبر داینی دی من کفاره بالله وای مانی شکا بالله وای او دې رایکي تاکید زګوک چې دا مرص په مطلق کې دی دې د حد نه زیات دا د پلانې کیشوګراني فوريلي دي او دالینېغه دا خو جوړه شوې ده ناګې ته خو خدای حرامې قتی وي او دته وي انکم لموشیکون یقینا یموشیکان حتی سو یقینن موشیکان دي دارنګه حق پرسته و تا وای دا غلطه خدای وای تا غیته غلطه موشکته یقینا یی مشرکان کتا سو زئی عمرن یئنکم لموشیکون یقینا یی مشرکان دنبال خلک به احتیاتج کی چاره سید لوی خان داندې فتو په مکو ا دې ته غلط موه دې ملکي مصیبت خو یو نه ده که <کا> پلا نه کې غلطي کوي نو دا باندې رد موکو کو استاذي غلطي کوي وای رد موکو که <کا> متبر کوي وای په رد موکو او قرت کې وای دا تا ته چوري کوي دا یعنی دا سي بيدينه ملته دا چوسړې په ظاهر خلاف کوي او چې ته پیرات کې وای دا څه لمسولې هزار مدعا نت به کوي ما په ټول کتاب تاریخ لري کلیلي جزما مرګره دا مسله به هرڅو نرمه کړو ا جواز نه جواز جوړ او هم د انتیو کو جماعت جماعت اسنس کو هر کز از دسته غیر ناله کونکه سادیس دسته خویشتن فریاد هر څوک دبل چانه فریاد کوي هر کس از دست غیره نالک اوند اسادی از دست خویش تن فریاد او مساله کې کې نو کلا کوکا نرمي وبې چاره اوریدا کار کې کې نو کلا کوکا بیماني وبې دا کې چر د استاد بیماني کوي و ير راته مکو چا چودي درکړه یا نه صاحب په دې مزدوري چې دغه خباشت سره په عام مجلس کې ذکر کیږي چې دا د پالिती د په از دې خلاف لږ زوم هم لشکې ته وښیکم چې خدای زه صاف نشم ویلی تمام معاف کی از ګل سستی کوم یو شپه ما زور باندې مسله بیان کړ او آیتونه پیش وړاندې کړو زه ډېر خوشاله یم چېرکه ما خدای معاف کوي نو کوم څه بیان کړی دا شپه ما قبول دی اوسره ما ته وای دا په صورت علوم آیاتو کې نه وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرا جدا کان راوړی ما نفې استمرار راوړی دا لہم نیکان بندین راوړی تا خدا نوې جدا غی اس وس نشته نور ایتونه دلوسی دي اته مان پوره بیان کر ز سرا پاسه تو پای صفارم دوستو دوخره کتاب صحیح بیان و کارو. دا فیاض عمر صحابه وکړو دا فیاض عمر کارو یو خط حاتب لیکلی و مشکین او تا او پری می رچد آسا تولاوون تو دا خود آغای کارو زمانگ دایر بایر با بیمان سوستی کئی جماعت با تباکی خلاف دو سولو با کئی منگ اینو نوشو و انتشار را دی شیخان پا کشتی مد ما دا با خطوری کی تا چا لمسوله جوڑی تا نظر نیاد با خری. حرام با را گوندی د پلا شرک نه وا ما اور ته می داولی یا فقاخلی ما انکم لمشکور ایمانه رستو هم ویل شو انکم لمشکون یقینا یی مشکان کتا سو منل دغ چرتم حلال وی دغه پیسه وغسته دا غالو مو قرا نو یقینا یی مشکان اچ مشکان شو نیکایمات اولاد حرامي دا مسالا پوزور وکبیا نهي چې دې مسلې نه اتراب د خېټه سوال پکې راغله شرک اعتقادي کې د خېټه سوال نشته شرک فعلي کې د سوال ده په ماي جنگ ده اصل خلاف کو بدعتین کوي د خېټه دواجه مشریکوم کوي د خېټه دواجه امیروم کوي د خیت او اعتبار کی د زکه قران په زور ذکر کوي آسو چومړ مېتن مړو یې نه کافرو دا ټول استعارات ذکر خیئی، نو جوندیکو منگ پا بیان، تب کافی ہوئی، تانا در نیاز غیر اللہ خواڑا، اصوصی دی کولا، منگ تا تا بیانوکو، او منگ جوندیکو، او شن بیرتکا، او پاکی شن موا، او گردو منگ دل رنا، چروان دے دی رنا، سرپا خلقوکے، مراد درنانا، قرآن کریم، منگ دلا، قرآن راولے گو، او دو سا قرآن پلاس کیا گستے، او دې قران سره روان دي کمن مثلو مثلو تل په معنا دي صفته کمن صفته مثل په معنا صفته لري اا څو جو کافر نجل دي کوم په قران او دل رنه روان دي په دې روان سره په خلق کې کمن ک مسلمن کمن صفته او شان دار چی صفت تاغ دائی چی اغتی روکی دیناست انا دیو تونکی دا, دا, دا پرنان کے روان دے کمن صفتو فی ظلماتن پشان داغ سری دے چې داغ حالت دا چی اغتی روکی ناستے انا دیو تونکی دینا خام خام اسم و با دی خلکو نو زیادتی ہو لی کمن صفتو فی ظلمات پشان داغ سری دے چې داغه صفات ده چې تیرونکی نهسته انره یوته تیرونا اغا غا نظر نه یاد غیر الله فری اغا شانته محرمات فری دانګه چه څه شه کافیرتا اوچې دی کون ادوی جنا ګردو دې مون پار کړي کې مشران دا به مجھے مان کلام کې اګل دې حال اقادر مشران چی چې تدبیر کوي فریب کوي په دې کې فریب کوي نو د نیاز غره الله جائز کوي یا تدبیر کوي د حق پر اساس وروتابه وي چې هو حق پر اساس کړی کې پیدای شي هغه رات د محرمات کوي ندامش دغه تدبیر کوي چالو وي کوي وې شړي مړي کوي فتوا پیو کوي او تدبیر نکوي دې مگر وبال دې پدې ان پويږي دې الله بیان حسین دا دی خلاف کو دا دی خلاف پا دیلی دی. اکلا چرایشی دی مشران او تا احکام درب او هم دا مشران کله چې دی مدیان و پیران او دا اللہ حکم راشی چدا حرام دے نقال او و د مشران یقن کومنگا تراغیش راکریشی منگتا پا مصر او چورک رشید انبیاء سو پوهه چې خدای ماته الهام نه کړی ماته خدای وحي نه کړی ستاسو خبر وي زممن چرا کېشم تا په شان دا چور کې شي د امبیا او تا وایا کول الله په پوهه چې کومه کې ګرځي پیغمبري پیغمبري چې کوم ځای ګرځي ادا الله کار دی ته پیغمبر نه دا نه ی الله په پوهه چې سو پوي په کتاب ته په کتاب نه پوه کړه هو عزت مراتن زبحدا الله اخوبه چې کوم ده کې ګردې خپل پیغمبري او بل سيکي کافرتا ذلت اجرمو د جرم او کو جرم سو چدته مساله رااله او دوي چې نه دانمنه ذلت الله نازات صح سبب داوي چې دایکوت مګلیکو نواسو چې واری الله اي يهدي چې بیان کیږي د تخپل حیدایت نو پرانی دي چې نه رسول اسلام ته هغه څو چې الله هغه ته ہدایت بیا نه نو سینا ول پرانی دي اسلام گردن کې فضل وتا یعنی اگر قران ته سینا پرانی دي کوی وا ځکه نو پېدم زه غوښوم آزو چې غوړی الله چې گمراهي کې ثابتې یذل هو چې دې په زو د وینا ده د گمراهي کې ثابتې نو کردې چې نه ده تنگ سختا دته د قران آیات نو نو نو جی په سبب د عمل چې خداه دې دغه څه ګمرا ساتي نو سینه ولا تنگ کی سخته نو د قران ته وګنې دي تبوای چې خېجی برا لکه براس وای نه شخته بغیر د اسباب یو څه یې چې توفیج بغیر د اسباب نه شخته بغیر د اسباب چې بر خېجی ټوپونه وای سینه وشيږي نو دارنګي مطلب دا دی قران برا بر دې اوچته او د کتنا سے اسواب نلتی دارنگی گردی اللہ پلیٹی پا خلقو جی نمانی قرآن او دا کتاب دا قرآن لا در افتادنی غا واجه کم ایتنا قومتا چی پندخلی من بیانو که دا حیل حرمت او من تفصیلو که لهم دار السلام دی خلقو لبی زائد سلامتی دار السلام جنتا آدار السلام اغزا چې د الله تعالی طرفه رحمتون لري پني در اب اولابه د دوستي په سبب داای چې د خپل دنیا کې دې دنیا کې د خل حورمت مسله بیان کړی وا او لفظ دار السلام دې در څرګراد د پار د تشویق او ترغيب او تصبوت چې ګور کتا منځاوران نن تکایي هلي دې پکانو نو پروا کو خوایې به جوړي ورای په دې بچکی او دالې منزل ته به وزې دینا بچي زکا چې منجاوران په دې وکی دا بیان کړي شر جوړ شي زکا لرزدار السلام دې تراره اوس بیا د مشکین رد یا کارا کې پردو کوټ نو بویمنګ ایټولې پیریانو ډېر کړیو تاسو د بندیانونو کومرا است اکثر تم ایوان بیرکړو تاسو ګمران دخل کنه تاسو غډه خلک ګمرایت کړو ا ها حدیث کی راضی حضرت محمد ابن اشان نسای پلار چې زپلار سرتلم په ضمانت جایزت کې فاء عین المبی تیلای را ای الغنم نزمش پر اعلی په سهارا کې یو شپنځی سره په یو کنده کې یو شپن کېو نزمش په هغه فلا فلمن تسوى الليل نو چې شپه نیته اوره سيرا مېو شرم خراغه ايو ګډولې ونيسه چې کله ګډولې خپل کیو نيسه مې دې شپه نیږي چې یا کبیر الوادي جا راکا مشرا د دې علاقه پر گاونډي بچا چې کله دلته چې نو آل تنه چې یا سرحان ارسلو سرحان لاقبپ د ش مخې به چغ لر جوړ شو یا سرح ن سرشر مخه پرېږې چې دا ووا شرم ګړې پرې په جا لم توې ب قمهتون ګډړ راغې پیرو منګ را ته چې داس ج دی دا لااکې د مشر پیر د نظر نو کله چې ش م را شي او زما تختې ګړ پ تخت اغاز نوغ دا نه اوازو کی بشرمه ا کمبا ور سرای نشرم خو ور دی مې غالو نبی علیہ السلام تمابه ذکر وک حضرت د شیطانانو یو په صورت شرم خرابه ګډوره به کړی کی نو ادم په داغه د انواز وک یالو کمه کما ابن بطوطا عکا ذکر کړو چې کال د نستان جزیره تلار یو جزیره هلی دا ورغه دی چې هغه مسلمان وو متہ پودګه څنګه مسلمان شي تاسو به مونږ پدې می سړی مسلمان شي ودا د پصسباب بقایې ابن تپوس کا نه جزیره ورې کېونده واه او قاضی څخلا په زمون جزیره ته یو عربي راغله احمد نوم او هغه دې بوډای ملمشه او احمد یو کوڅو کې رنوا چې هغه ملمشه نه یوشپدی بوډای جوړه رحمت ته تاسو کې جوړي جوړې جوړې ته وې زمما یو ډور داد او پاغه باندې خسنې راوته وې زه سره دا زمنده کېدل کې مېش نو شي یو جنې موږ زیورات زیوراتو د کالو ډک کو ډولای کې واکي او دریا په غړې کېنی سر کې لار شنوغه ټوړي ټوړي برتای او کالی ته نه ثلی زمما پوله خسنې راوته دی زمزه کې جارم و دولی کوی و کونو کونی جزیره بانی اوڑ لگی ابن بوتوتا خپل روحلہ کی ذکر کردی روحلت الانزار اما لاغی کتاب ترجمه انگریزی فرانسیسی جرمانی ټولو جبو کې دا زکر سات سو پچیزی جرکی اغذ تنجینہ پل سفر شروع کردی او پینز کم سلویخ کالا دنیا کې گردی دلی اندوستان که او کالا پادشوی دی او پاگی کې اجایبات دی لاور که ارز ناست لاوریانو پښتنو خب... پر یو خبر وکړ خندل ماورته میستاسو صفت خو وووتته چې کړ ټیک دی که نه چا هغه د ډور با کې سرې کي او د کابل بالاله کې کي د کابل خلک دا دی او حالتې دا دی د ملط دا دی د هن دا د سر دا دی کم ارملته د هغې حالت سر کو دی چې د ملکې دا حالت دی او د خلکو دا قوی دا د دا دایده ده ونوووتته چې ستاسو کوم صفت کړی د ټیک دی نه رسی کری ما ایم نو باتو تلی کری چل آور کی دو خواست مولی دل یاو دا سے خار مولی دل چیزا خار نہ ٹور چار چا پیرا باغ لے دامہ پر زہنو لی دلے دو ایم نو داولی دل چیار سڑے پیولک اختارے اصاق تا بچ بازی دکو چی دا چالی کی ما ایم نو باتو تا تاظو مائی سنگا خاندگی دا ناقار صفات لوتيانو ما ستفی لیکلره ای ملاماته شو ويره ان بو ته په کار می راړي کله چې د هندستان حالت دی کی د په خوري د کابل لیکل د نش کی لیکل د هر ملک حالت دی کیره چې زور سره هندستان کې هغه وکاله قاضی پازي شهره وادین کړي ده د محمد تعلق زمانہ کې راغلو ماږي کیږي ابنو تو تا وای ما کاینا ته پوزګی تاسو مسلمان شې هغې په دې می سدای احمد می یو سړی راغلو بوډای جړل رحمت ورته جاړ ما کله چې پولیس راځي پایان نو دا ځامي ما تواچو اما کې نور ولاشي بینه ته مسافر ته پیغام شل بوډا هغه ته ځامي وایچو خلکو زه ور راړم په احمد وایچو پولیس راغله ډولای احمد کې نو ازرهه غاری ته وړو خلک واپس شا. اچھا ماس خودتان شاہا احمد دا قرآن حافظو چار چاپر دائرہ راکھ کلا او دوسیو که قرآن شروع کلی که جنات را او حو حو حو چکی مگه او حوال قرآن لی تر سار جنات چې اوالی پر یانو لیکن شروع راولینا کې سپایان چې تا سار راولینا دیناستو ته چرتا اید بگات اصر او سم کنا اگر تاویی او راجا شیو راجا اندو اگر ت راجای ته پوسګی چې تاسو کې زمو مسلمانې وي څنګه بچوې دا غو بچو جنات شيطانان دي دا شیطان مسور کې ته وصل ټوکی کوي دا هغه ته اشاره شبد مېش مطابق به یا غي شا شبله مېش ته بیا بوتل بیا انده کی څو راجای موږ تکلیم وا استادین قبر ټوله جزر مسلمانان دا ونه مسلمان جنات دا کار کوي وشکي بکټو کو دی الګ باندې وا با اثرو کې دوی حق بابا د هغه دراغه کنا ان الله به پیژانو تازه غو ډیر د بندانو ګمرا کړو فقالو لیاهم ابو ای دوستان لی پیژانو اوزم پښتانه چې سیرو شي وای زماده مور رونو پیژانه ماماغان په لا کوټ आवाज لې موږ راکې اغا جست خبر دې پیره او سليمان علیہ السلام ولار دې ګوري ورته په دینه پیچه مرده او ای دوستان دې بندانو نه الله فائدہ غسيو پاجمغه پوازو ته یانو فائدہ دا غسيو کیریته وواز کړه موږ دا غسيو چمکار وکید او دې زمونږ نیټه ده چې موږ ورکلو ته موږ نووے الله اور دایستا سوده همیشبې پدې کې تاسو همیشا پدې منظر کې به الا ماشا الله موږ ورته الله رضا ادا الله رضا کنه مطلب لاغے نه نویوګو تاسو هميشه به پدې کې الا من شاء الله نجات وو ما شاء الله الا من شاء الله نجات وو مگر چر زاي شي الله د چانې جات مگر چه دفعې خوګي ا تاسو کې سوک بچګي نو بچو کې اول امانه الا من من ما الله من التاذيب بغیر النار هميشه به په دې کې مګر چرداشي الله ذبل عذاب سوا دورنه بل در کی مدر چې له خدای رضای چې بل عذاب در کوي نو بغیر دورنه بل بمدر کی هغه یخ برطا برای شي زم حریر ته یقینا ربطا حکمت والے په وا ادا رنگه لگا څنګه پیریان او بندیان دی او بر سره کړی دی دوستان نو دارن گیرہو باہر ظالمان بازو تا سبب دائی چی کئی اے ٹوڑی دی پیرانو بندیانو نورا غلی تاستو انبیاء چې نا تی بیان کو تاستا یا قسو نا بیان کو